din șoși. Astăzi, Biserica Ortodoxă prăznuiește unul din cele douășprezece praznici mari de peste an, dintre le împărățești, și se cheamă praznicul de astăzi, sau sărbătoarea, Îndălțarea Sfintei cruci. Și vom explica pe scurt de ce se cheamă așa. Și apoi vom explica care este importanța praznicului de astăzi și care este rolul mântuitor și hotărător al Sfintei Cruci? Iubiți frate, Iisus Hristos, mântuitorul lumii, Fiul Tatălui a fost trimis din iubire de oameni în lume ca să ne mântuiască. Nu mai putea nici om, nici înger niște oțângele din cer nu puteau să mântuiască neamul omenesc fără să vină însuși Hristos Mântuitorul, deci fără iubire. Dar Hristos a venit din iubire și din smerenie și din ascultare, cum singur spune că s-a făcut ascultător de Tatăl până la moarte și moarte de cruce, dar nu numai atât că a venit pe pământ la noi și ne-a învățat și ne-a lăsat Sfânta Evangheliei. Mai trebuia ceva după învățătura Sfintei Evangheliei, și anume ce? Jertfa finală mai trebuia Sfânta Liturghie. Că jertfa lui Hristos de pe cruce este Sfânta Liturghie. Oare nu știm că adevărata liturghie mântuitoare, care s-a făcut numai o dată pe lume pentru mântuirea tuturor neamurilor, este... Sfânta liturgie sau refinirea lui Hristos pe cruce. Când toți sângele cele prea al mântuitorilor s-au scurs pe pământ, când Hristos, iubindu-i pe toți, a zis ia -le lor când nu știu ce fac și apoi a zis acel cuvânt extraordinar, Dumnezeu, săvârșitul sa. S-a săvârșit taina mântuirii lumii. Deci lumea începe prin iubire, iubirea Tatălui pentru oameni, așa a fost creată din iubire, și se mântuiește și se răscumpără prin jertfa crucii sau prin Sfânta Liturghiei de pe cruce. Asta e foarte pe scurt taina credinței noastre. De aceea, acei oameni, sau creștini, cum se mă numesc, care nu au liturghie și nu au cruce, nu au nici mântuire, nu au nici intrare în cer, nu se pot nici apropia de preasfânta trăime, oricât s-ar lăuda ei, oricât s-ar umbla ei din toate părțile. Întoarcerea noastră a oamenilor din nou la Hristos prin jertfa Domnului de pe cruce, este singura cale de mântuire a lumii. De aceea, toți Sfinții Părinți spun așa, fără cruce nu este viață, fără cruce nu este liturgie, fără cruce nu este biserică, fără cruce sau fără Sfânta cruce. Nu este mântuirea Lumii. Cei care încearcă să se mântuiască fără Sfânta Cruce sunt înșelați și stăpâniți de diavolul. Și rămâne ca Dumnezeu singur să hotărească pentru fiecare dintre ei ce și să cuvine. Deci, astăzi noi preznuim înălțarea Sfintei Cruci. Și cum am mai spus, cruci înseamnă diserica golgotei sau biserica noastră este biserica Crucii, biserica Golgotei, biserica jertfei liturgice. Asta înseamnă biserica creștină. De aceea, diavolul știind, mai bine ca toți oameni, că e mari teologii, ei sunt îngeri, știind cât de mare rolul Sfintei Liturghii și cât de mari e puterea Sfintei Cruci și cât de puternică rugăciunea Maie și Domnului pentru mântuirea lumii, a declarat război de două de ani, satana cu toate slujile lui, și chiar și cu sectele, bineînțeles, că le am înșelat, război împotriva bisericii, război împotriva Sfintelor Tarnelor de bisericii, război împotriva prea Sfintei de Dumnezeu, fiți atenți, tot ohulez sectele, mă gândesc la secte, la ei, bineînțeles, și de asemenea război împotriva Sfintei Cruci. Că unde nu-i cruce, nu mai este biserică. Unde nu-i cruce, nu mai sunt cele șapte taine. Că toate Sfintele taine să se stăvășesc prin cruce. nu e așa când botezi copilul, îl însemnesc cu semnul Sfintei Cruci, preotul. De la capă la picioare. nu e așa că cel care se cunună, pune mâna pe Evanghelie și pe Sfânta Cruce. Asta nu-i taina terminată. De aceea spunem că cei fără cununie fac voia diavolului. iar cei cununati cu mâna pe Evanghelie și pe Sfânta Cruce, au harul mântuirii! Că lucrurile care se închină în Biserică lui Dumnezeu, nu tot cu mâna pe Sfânta Cruce pune jurământul. Deci, fraților, să învățăm taina aceasta noi ortodoși care o ținem Sfânta ortodoxie de 2000 de ani. Că noi ne ținem de cruce, noi credem în cruce, noi pe cruce iubim pe Hristos, noi prin cruce suntem cu Hristos, noi prin cruce avem biserică, avem preoți, avem Sfânta Liturghie, avem cele șapte sfinte taine, noi nu suntem dați afară și scoși ca cei care sunt nevrednici de Hristos. De aceea, de la început, învățați cât puteți taina Sfintei Cruci, care înseamnă taina Bisericii, care înseamnă funda Liturghie, care înseamnă să porți în tine jugul vieții tale, crucea vieții tale și o cruce sfântă la pieptul tău. Și să nu ascult nici de demoni, nici de sectanți, nici de atei, nici de păgâni, nici de cei nebaptizați. să nu ascult. decât numai de cei care s au pus crucea în mână, de preuți, de părinții călugări, de părinții noștri care ne-au născut și bătrânii noștri, și să mergem cu toții, nu câte unul, cu toții, prin biserică, să mergem spre Hristos cel răstignit, spre Hristos cel înviat, spre vieșnicie. Asta e singurul drum al vieții noastre. De aceea, și diavolul, văzând că nu a reușit să pierdă lumea și că Hristos prin cruci i-a spart capul și a rupt coarnele, cum se spune popular, căci cruci are cea mai mare putere. Nu e așa când visezi ceva, îmi faci sunt cruci. Când mergi la drum și faci câte temi, noapte, și faci sunt cruci. Și ce faci, faci în Să nu sunt din cruci. Nu e așa că ori unii și ori unii de toți și la tine o icoană și o Sfântă Cruce, și încât te și rogi și repet, Tatăl nostru. nu e așa că oriunde vei merge și oriunde din întors, și chiar în seastru și în pe morții, dacă mai poți, prostezi Tatăl nostru și faci semnul Sfântei cruci. Iată, deci, începem în viața și istoria lumii creștine prin cruce și prin jertfă și se sfârșește lumea tot prin cruce și prin jertfa finală, s-a așa de apoi. De aceea, iubit frații, să învățăm taina crucii, că fără ea nu este mântuire. Fără vorbe, fără povești, fără să stăm de vorbă cu niciun un sectant. Trebuiește la cruci, săruți cu foc Sfânta cruci, închină la Sfânta cruci, fără trei în fața Sfântei cruci, și mergi la drum, la fabrică, la pădure, pe cale, și să dacă ai să ai vopii mergi, să vezi dacă nu se bine, se bine, să vezi sarașie și, și bucurâți, din înapoi acasă, și îți lăsești toate în înduiară. Iar când uiți, să te și și când mai faci alte păcate, și altele care nu le mai pomenim aici, atunci lucrurile merg pe dos, sau mai rău, și lucrurile să se pare că și. Și nu știi de ce? Nu te-ai închinat la Sfânta Crucei? Nu știi cât e de că Sfânta cruci Nu știi că nu este mântuire decât numai prin cruce? Și Hristos a răbdat pentru noi și s-a jertit pe cruce. Și noi trebuie să purtăm crucele noastre, să ne jertim, pentru din noastre, urmând lui Hristos prin pocăință, prin smerenie, prin sfânta liturghie, prin sfânta spovedanie, prin sfânta împărtășare. I frate, și acum pe scurt câteva gânduri despre cu de astăzi. Se cheam înaltarea Sfintei Cruci pentru că la 14 septembrie, în anul 335 de la Hristos, Sfânta Elena, mama sfântului Constantin cel Mare, a fost îndemnată de Duhul Sfânt de Sfântul ei fiu Constantin să se ducă din Constantinopol, unde era capitala Imperiului Roman Bizantin de odinioară, să se ducă la Ierusalim cu dorința să afle unde este ascunsă crucea lui Hristos. Poate știți că Hristos a pătinit la vârsta de 33 de ani și că nu mult după Simon Tridoros a la cel, a venit o mare persecuție evreiască și romană împotriva primilor creștini. Și s-au împrășitit fiecare pe unii au putut și timp de 300 și ceva aproape de ani, a fost o mare persecuție. Centrul persecuției i-a început de la Ierusalim. Dar locul unde a fost cei mai mulți creștini care au murit pentru cruce și pentru Hristos, a fost Roma. Un era capitala împăratelor romane. Iar Sfântul Constantin cel Mare, ajungând împărat al Romilor în anul 313 și dând acel decret numit Edictul de la Milan ca toți oamenii să aibă libertate să creadă în Hristos să fie liber în credința lor Ei bine din clipa aceea s-a dat dezlegare libertatei să crede cu toată tăria și libia și în mod văzut în Hristos și el s-a mutat capitala de acolo așa a avut Dumnezeu a zis că Roma e prea plină de demoni de idol, de sânge, de martiri. Și a zis, nu vreau să fiu împărat în Roma. Voi muta capitala mea de la Roma, din Italia, la gurile Bosforului, la un oraș nou, se chema Viza, sau Bizantia, și care se cheamă de la numele Sfântului Constantin, Constantinopole. Unii nu de 500 de, de ani, sau cu cuibărit acolo turci. E o taină și cu aceasta. Ei bine, aici s-a mutat el. Și Sfânta Elena, mama lui, a venit cu dânsul. Și la 335 de ani, cum se spune în istorie, Sfânta Elena s-a dus cu mulți preoți, mitropolizi și cu armată și cu bani la Ierusalim să caute unii locul Sfintei Cruci. Unia a fost Golgota, unii este mormântul Mântuitorului, că 300 de ani evrei de atunci, iudeii se mai numeau ca și romani, păgânii, au aruncat gunoaie peste tot, au aruncat cruciile în niște gropi. Acolo este locul foarte stâncos și sunt multe pește și petroaie și murdării peste ele, ca să nu le mai găsească. Și că a Sfânta Elena peste tot, cu Sfântul Patriarh Macari al Ierusalimului și nu găseau Sfânta Crucea Mântuitorului. Și s-au rugat mului Dumnezeu și au aflat în taină că un evreu bătrân de tot, numit Chiriac, știe taina, unii s a ascuns în Crucea lui Hristos. Și a fost adus acolo, de armată, și nu voia să recunoască, nu voia să spună, Și atunci l-a aselit. Dacă nu spui, vei și Și a spus, săpați în partea tare, în vietina de la Golgota, și zice, veți găsa acolo, adânc într-o peșteră trei cruci. Din acele trei, una este a lui Hristos. Noi am fost, acum, 20 și ceva de la Ierusalim, exact cum se intre așa în biserică aici, și aici este altarul, uneava în partea așa, din dreapta, să-ți faci un culoar și să se coboară adânc în pământ. Nu o leacă, mult! poate 10 metri, dar te trepte, așa. Și acolo sunt niște grote. groti să nu un din de pivniți, așa. I peșteri, dacă vrei. Și una într-o una într-o și una e mai adânc, mai adânc. Ei bine, tradiția Sfântă spune că în groapa așa mai din adânc din peștera aceea s-au găsit trei cruci. Și erau petroaie și murdărie aruncate acolo de pe din ura iudeilor și a romanilor. Unii erau păgâni romani, iar iudei erau împotriva lui Hristos. Așa cum. Și au găsit trei cruci, Le-au scos de la lumină și acum era altă întrebare, dar cine știe care e crucea lui Hristos? Din trei, a au fost doi tâlhari și mântuitorul. Că așa au vrut oamenii să-l udească pe Hristos, să-l pe cruce și încă între doi oameni din cei mai de rea calitate din societate. Tâlharii, criminali, sunt cei mai înfiorători pentru oameni. bine? bine, bine, treșea pe acolo de departe cu un cineva. Așa a rânduit Dumnezeu. Şi Sfânta Elena, vedeți ce mare valoare are Sfânta Elena, și o Sfântul Patriarma, care au spus, opim cortejul cu mortul, aduce mortul aproape și atingem fiecare cruce din capul mortului. La care cruce va învia mortul, așa e crucea lui Hristos. Toți au zis, așa este, și Duhul Sfânt a grăit prin ei. Și au dus mortul și au era un evreu, sigur că acolo țara evrei. Ei bine, au atins cu prima, de capul mortului nu s-a întâmplat nimic. A atins și a doua cruce, tot așa nimic. Și când a atins la a treia Sfântă Cruce, deodată mortul s-a scurat și șezut și a spus "Crucii tale ne închinăm Hristoase și Sfânt în ta până o, o dăm și o slăvim. Mortul a sărit din cum spune în viețile Sfinților, pe care aici la sigurăția le tipărim și viețile Sfântă sunt cele mai importante cărți care trebuie să le după Sfânta Evanghelie. Și spunem în viețile Sfinților și în istoriile vechi, Că atunci când s-a atins crucea cea de-a tăia, deodată mortul a înviat și a început să se închine lui Hristos și Sfântei Cruși și au zis toți, iată, mare este numele prea Sfântei Trăim și iată puterea Sfântei Cruci. Și toți s-au închinat și au sărutat Sfânta Cruși începând cu Patriarhul Macarii și Sfânt și cu Sfânta Elena. Apoi pe Golgota acolo au venit multe lume, s-au zis de aceasta și fiind în ziua de 14 septembrie, și fiind foarte multe lume spun în vețurile sfinților și în cărțile vechi, Patriarhul Macarii cu toți preoții și cu Sfânta Elena și cu toată armata care era în jurul lor acolo, au ridicat pe Golgota în sus Sfânta Cruce, ca toți să o vadă să se închine. Și acest prad de atunci se cheamă înălțarea sau prezentarea la lume a Sfintei Cruci. Deci, aflarea Sfântei Cruci și închinarea Cruci. Iată, pe scurt, istoricul praznicului de astăzi. Dar dacă Sfânta Cruce se spre Cer, noi rămânem pe pământ? Toți cei care cred în Sfânta Cruce, toți cei care sunt ortodoxi cu adevărat, toți cei care trăiesc învățătoria credinței Sfinte de 2000 de ani, să ne ținem de Sfânta Cruce. Și când se înalță Crucea, ne va înălța și pe noi, când se slăbește crucea, ne va slăvi Dumnezeu și pe noi. Când lovește crucea în demon și a alungă, îi va alunga și pe demonii noștri tot Sfânta Cruce. Să nu uitați aceasta! Hristos prin cruce a mântuit lumea. Hristos prin cruce a înviat lumea. Hristos prin cruce poate și astăzi oricând să învii lumea dacă vor crede oamenii în Hristos, în toată inima și în Sfânta Cruce. Nu uitați toate aceste iubiți frați, și vă îndemnăm să învățați taina Sfinței cruci. Și iată ce vreau să vă spun. Că sunt două feluri de cruci în viața noastră. Și Hristos a purtat două feluri de cruci. Mai întâi Hristos a purtat crucea suferinței. Cât a trăit pe pământ, n-a avut loc. Mai ales de când a ieșit la predicarea cuvântului Evangheliei, toți îl huleau. Unii cauri dracu. Știți ce Altul zice că e cu tare, că e cu belzebul, altul zice cu tare, altul, altceva spunea, Ați spunea că e proroc minșinos, altceva fel de fel de cuvinte de hulă vorbea despre Hristos. Alte spunea că strică legea vechilor testament. Și era urât de toată lumea, numai de cei smerit și blânzi, din Galilele mai ales nu era urât, era foarte iubit. Ca așa astăzi. Cei mari și ce învățați vorbesc de Hristos, poate așa la și, și Conferință. Dar poporul țări din Hristos, poporul țări de Hristos, poporul leagă de Hristos, Hristos, Hristos acei care sunt crucea în inimă și în mână, acei s-o cu altă mână și cu inima așa de Hristos. Ei bine, Hristos a purtat deci crucea aceasta a suferinței. Fiindcă în primii anișori, cum s-a născut Mântuitorul după trup, că Hristos, ca Dumnezeu, este vertic în cer și pe pământ, n-a lipsit din cer, s-a întrupat numai și-a luat trup de om din Feșoara Maria, și cum s-a născut imediat, Știți că Irod, ca ta să taie capul. Și după puțină vreme, a fost refugiat în Egipt, nu se cheamă fugat prin Egipt, Asta stat să spune șapte ani acolo, vedeți? Asta toate formează crucea suferinței. S-a întors înapoi, după 30 de ani, care medicare nu învoldeau, mai ales cărturarii și farisei, ca până la urmă, unul din cei dăsturi și să-l vândă pe 30 de gologani. Am zis și azi, 30 de dolari, hai să fie argint sau dolari. Că tare mi mai rupi inima și mai întinde mâinile și pe să hârtie verde. Nu cumva vrei, să suntă pe sfăpiciunea noastră și să ne facă iubitori de bani și să ne iubitori de Dumnezeu. Mai cu jeta Dumneavoastră. Și atunci l-a vândut pentru 30 de arginți. Și l-a răsărit, cum știți, cum ați auzit în Evanghelie, i-ați foarte cu de grămurători. Și ca să nu uit, vă îndemnăm. Dacă vreți să aveți să la rugăciuni, Citiți seara de seară această evangelie, o găsesc în Noul Testament. Evanghelia patimilor Domnului. Și apoi după aceea roagă-te să vede și ai, ai, și ai. Iisai, odihnește-te puțin și se să vezi și liniștita ai să dormi și, și liniștita ai să fie a doua zi. Citește capitolul de la Matei sau de la Marcus sau de la Luca sau de la Ioan cu patimile lui Hristos. Și să vezi și bucuria Iisai. Și ai să înțelegi mai bine atunci că Hristos a dus întâi crucea suferinței și a dus-o până la urmă, că la urmă l-au răștinit pe cruce. E ușor să te atârni în patru cuii pe cruce, să-i bată cuii în palme și în picioare, și spini pe cap, și să-L tot, toți? Deci Hristos a dus întâi crucea suferinței, dar în loc ne-a lăsat crucea aceasta ca săn de biruință, lemnul pe care s-a răfinit Hristos, care formează cele patru puncte cardinale, pentru că crucea cuprinde tot cerul și tot pământul. Deci învățați taina cruce. Care are două sensuri sau două înțelesuri. Un înțeles că tot trebuie să ducem crucea suferinței în viața aceasta, nu când e doar și a bă, vai, mă duc cu tare. Când e săra, mă duc în America, dacă e mai bine, când e, de când e scutare, mă ocupă unul, mă duc în cealaltă parte. Nu. Așa a fugit Hristos de cruci. De ce umblăm din loc în loc și vrem să fugim de cruci, de suferință? Adică, mai rău, dați români? Azi îi cu un copil, mânii răbți cu un bolnav, mânii răbți pentru păcatele tale, păcate de dată răbți neamul românesc. Unde nu-i suferință, nu-i nici mântuire. Istoria lumii, istoria României și însuși Evanghelie este istoria lui Hristos și -a istoria mântuirii. Toate sunt stropite cu sânge și cu suferință. Nu fugiți de suferință, nu fugiți de crușe. Că zice, nu, băi, numai un copil că e greu de trăit acum, dar de restul că n-ai să răspunzi. Și -așa, mai departe. Deci asta e prima cruce care a dus Hristos, crucea suferinței. După aceea, Hristos mi a lăsat crucea care s-a înfitit de Golgotei și pe care a fost răstinit. Care are un braț mare, vertical, de la cer până la pământ și unul mai mic, lat orizontal. Un Sfânt Părinții Mare, Sfântul Grigorite, eu rog, spune așa, că brațele crucii și ele patru arată lungimea, înălțimea, lățimea și adâncimea este lui Dumnezeu pentru oameni. Deși ce înseamnă cruce? Iubirea preasfintei, trăim pentru noi, păcătoșii. Să și noi să punim crucea, să ne uităm la ea sau nici măcar să nu o purtăm, să ne rușurăm, să purtăm crucea, în care să arată toată dragostea lui Dumnezeu pentru noi? De aceea, iubiți frați, înțelegeți în crucei. Primul sens este suferința, poate și tu, S-o porc și eu, s-o purtăm cu toții, s-o poartă și neamul românesc, iată-vă că ne mai ajută străinii ca să ne mai îngreuiesc o leacă crucea pentru ale noastre păcate, dar nu vă descurajați. Tatăl nostru este Dumnezeu, Mântuitorul nostru este Iisus Hristos. Să arăt până de mănăstiri și de cruci și de mame care știu să se roage și care știu să plângă. Și de copilași mai puțin, dar să sperăm că mâine va fi mai bine. Să nu ne temem. Că România și toate țările creștine nu le conduc oamenii, nici o dată să nu credeți așa ceva. Ei încearcă, că ei nu cred în Hristos, dar noi care suntem cu Hristos, care avem mănăstiri, care avem Sfânta Cruce în inima și în mâna noastră, să ne temem? Și de deci Hristos, după înaltarea sa la cer, ne-a lăsat nouă crucea stația cea de, de viață, care este acest semn în care se arată iubirea totală al Hristos pentru lume. Datoria noastră cea din tăi. Să nu fugim de crucea suferinței. De când te naști, până când mori, te naști plângând și mama de durere de nașterii plânge și de multe ori parcă mai dă să-și moară pentru ca să te nască pe tine și pe mine pe pământ. Și când se mori, cine moare râzând? Nu sfinții. Tot plângând mori. Vai că n-am făcut nimic și mă sfârșesc așa. Deci asta e crucea suferinței, nu uitați de ea. Nu fugiți de această cruce, că fugiți de mântuire. Și a doua este acest semn sfânt pe care sunteți dator ca tine care să-l aveți la, la pieptul dumneavoastră. Sfânta cruce, s-o portați oriundii, când mergi la treabă, la lucru din dimineață, nu uitați să faci semnul Sfântei Cruci, când te întorci și acolo când ești în primejde, fântă ei tăie o cruce și nu vei fi lovit de accidente. Și îi va scăpat Dumnezeu și te vei întoarce cu de până în cadrul sub soare, dacă a copilat și Nu. Numai să ai la Dumnezeu și la Sfânta și apoi să nu înjurăm Sfânta Cruce și să o facem drept. Și fiindcă e vorba așa de secte care acum au declarat război ortodoxelor, hai să vă spunem două cuvinte despre acestea. Ce sunt sectele? Dușmanii Crucei. Cu cuvânt, toți sunt dușmanii cruci. Ce mai sunt sectele? Dușmanii mai și Domnului. Și mai concret, ce sunt sectele? Dușmanii lui Hristos. Și cu alt cuvânt, sunt antihriștini. Ei sunt. Cine sunt împotriva crucii sunt antihriști. Cine sunt împotriva mașii Domnului sunt și Cine sunt antihriști, sunt cu satana. Chiar dacă ei să arată că sunt și îți mai dă o băcată de șocolată și câte o cârpă veche. Să nu luați! Cine e bani sau obiecti sau haine de la sectanți, este sub canon. Să spune preotului și să nu se aprobe ușor de Sfânta Împărtășare. Ne trebuie cârpilor. Două mii de ani ce ne-au dat din bracat și șocolată? Veneau turșii, veneau tatari veneau păgânii, ba și prietenii noștri unguri, treceau carpații, îmi mai îngrămă de oameni noștri, mai alungau! Dar a plecat poporul de aici? Nu! Ei au dispărut din istorie și noi am rămas! Și ne-a dat cineva darul. Nu vine nimenea! Dumnezeu din cer și îngerii lui și voivoze care de gădea Hristos! Deci iată puterea noastră! Puterea noastră este Sfânta cruci, Puterea noastră este credința curată ortodoxă! Puterea noastră sunt Sfintele Mănăstiri și Sfintele Biserici! Puterea duhovnicească a României, săvârșirea sfintei liturghii în cele peste 15.000 de biserici în fiecare sărbătoare. Asta e puterea noastră. Și cu lacrimile mamilor, și cu curăția copiilor, și cu bucuria, și cu tăria bărbaților și cu rugăciunile celor și cu semnul sfintei cruci, vom birui că Dumnezeu este cu noi. În cheierii de vă amintim două lucruri. Este Sfânta cruce. A spus așa Sfântul Pavel, „Este crucea așa văzută, sau semnul crucii?” Punctul cruci celor peritoare, adică a sectarilor, este nebunie. Iar nouă, cerul ce ne mântuim, este puterea Dumnezeului ce Viu. Citiți în Epistole Sfântului Pavel. Asta e primul citat care nu-l poate niciun sectar să-l când nu e adevărat. E bine, mai eu, este vizite, ești Dar sigur că el amintesc, aminte și nu poate judeca, dar închis gura cu aceasta, uciși spune crucea pentru nebun este nebunie, pentru cei înțelepci ortodox, este puterea Dumnezeului și viu. Al doilea citat care îl spune însuși Hristos în capitolul 24 de la Matei, numai acolo am găsit scris, la sfârșitul capitolului 24 de la Matei, în care se spune că înainte de sfârșitul lumii se va arăta semnul Fiul omului pe cer. Și după aceea imediat va veni Hristos la judecata de apoi. Întrebați orice inspector care mare, are o leacă de minte în el, întrebați, mai omule, care să nu fiul omului, că să va arata fișier la sfârșitul lumii? Și a să vezi că cu gure, așa, pe jumătate să spună, spunea, păi și crucea. Și eu am făcut treaba asta, i-am întrebat. Păi de și crucea, ce nu crezi dar în ea, deși eu în jur, deși eu dat pe foc. De aceea, ei n-au răspuns. Ei sunt hipnotizați, sunt amăjiți de demonul, sunt plătiți cu bani grei ca să volească crucea, pe Maica Domnului, Biserica, Ortodoxia și pe preoți. Nu-i ascultați, nu vorbiți cu ei, auzând peste tot. Este aici o creștină româncă de peste nici de șernăut de uneava. Ei vine tot așa, și de la noi, potovdi sectanți, dau gologan, omul întinde mâna, vede că i dă va și gata, și lasă și cruce și pe Maica Domnul, și duce după gologan. Ori cu crucea și cu Hristos, ori cu dolarii și cu iadul. alegeți De aceea, iubiți frați, când să vă spunem încă o dată concret, să ne ținem de Sfânta Cruce, să ne că e vlabil la Sfânta Cruce, să nu li sunt duminica de la Sfânta Biserică, Poțiți mai mult și vă mai des o de când nu știți ce vă întrebați, nu luați bani și daruri de la niciun fel de septan, că toți lucrează cu demonii, iar noi suntem cu Hristos. Și unde este crucea, este Hristos. Și unde este crucea, este Maica Domnului. Și unde este crucea, este puterea Dumnezeului și viu și vom birui și nu ne vor pierde pe noi, și nu ne vor zdrobi nici sectanții, nici demonii, nici alți popoare, păgânii, nimeni, că suntem cu Hristos. De aceea închei cu această rugășune, care se cântă la biserică în ziua de astăzi. Mântuiește, Doamne, poporul tău și bine cuvintează moștenirea ta. Viruiții se bine pe și creștini, asupra celor protini, dăruiește, și cu crucea ta păzăresc pe poporul tău amin.